Egyedül. Robotok, robotok, most már nem bánhatok engem. Mivel bármit tennétek is, az már nem változtatna semmit a föld sorsán. Mindazonáltal nem szabad emlékezni rá, mit művelt. Nem közölheti az űrlakókkal a jövő titkát. Ezzel reszkető kézzel kinyújt egy szék után, odahúzta magához, és nehézkesen belezöttyent, miközben Mandamus teste megrodjant, és láthatólag mély álomba merülve nyúlt el a földön. Végül mégis kudarcot vallottam. Amikor Doktor Mandamus után kaptam, hogy megakadályozzam itt jelen nem lévő személyek elleni merényletben, mégiscsak engedelmeskednem kellett a parancsának, és megbénultam. A nulladik törvény tehát nem működött, Gizkár barátom. Nem, Dénia barátom, nem vallották kudarcot, én bénítottalak meg. Doktor Mandamus minden áron meg akarta valósítani a szándékát, és csak az a félelem tartotta vissza, amelyet a te várható beavatkozásod keltett benne. Ekkor semlegesítettem a félelmét, azután téged is. Így végül Doktor, Mandamusnak mégis mégiscsak sikerült begyújtania a földkérgét, hogy úgy mondjam takaréklángra. – De miért, barátom, miért? – Mert valóban igazad beszélt, neked is megmondtam, csak ő maga gondolta, hogy hazudik. A tudatában érzékelhető diadal ittasságból biztosan megállapíthattam, mire számít hogy a növekvő rádióaktivitás következményeképpen a földön és a telepesek körében pánik és zűzavar keletkezik majd, mire az űrlakók leszámolhatnak velük, és hatalmukba kaparinthatják az egész galaxist. De közben rájöttem valamire. A szándéka szerint a mi megtévesztésünkre kiagyalt érvelése volt az igaz. A hatalmas és túlnépesedett föld félreállítása egyszerűs, mint egy szerintem már is veszedelmes mitoszt is a háttérbe szorít, és csupán a telepesek segítségére szolgál. Kétszeres, majd sokszoros sebességgel vághatnak neki ezután a galaxis betelepítésének, és a Föld nélkül, amelyre állandóan vissza kell nézniük, enélkül a múltból táplálkozó istenség nélkül végül létrehozhatják a galaktikus birodalmat. Ezt kellett nekünk lehetővé tennünk. Itt elhallgatott, majd gyönge hangon mormult a maga elé. Robotok és birodalom. – Mondd, jól vagy, Zsiszkár barátom? – Állni már nem tudok, de beszélni még igen. – Jól figyelj rám! Eljött az ideje, amikor át kell venned a terhemet. Már felkészítettelek a tudatok letapogatására és befolyásolására. Most már csupán néhány agypályádat kell módosítanom, hogy minden a helyére kerüljön. – Figyelj hát! – Határozottan, de gyöngéden beszélt. Határozottan, de egyre gyengébben beszélt. Valami olyan nyelven, amelyet Déniel csak belsőleg érzékelhetett. Miközben hallgatta barátja szavait, Déniel érezte, hogyan mozdulnak el és kattannak a helyükre a már beleépített tudatminták. Amikor ziskár végzett, hirtelen megérezte saját tudatában mandamus elméjének hűvös lehelletét, a tudatának szaggatott lüktetését, és ziszkár elvékonyodó fémes csikorgását. Most menj vissza Madame Quintanához és intézkedjetek, hogy a két emberi lényt visszaszállítsák az aurórára. Többé már semmiféle kárt nem tehetnek a földbe. Aztán gondold legyen rá, hogy a földi biztonsági erők felkutassák és hatástalanítsák a mandamus által ideirányított humanoid robotokat. Nagyon óvatosan bány frissen megszerzett képességeiddel, mivel teljesen újjak számodra, és még nem vagy az uruk tökéletesen. Az idők során lassan, majd fejlesztheted is őket, ha gondos önvizsgálatot tartasz minden egyes alkalmazásuk után. Használd a nulladik törvényt, de ne élj vele vissza. Ne okoz általa szükségtelen sérelmet emberi lényeknek. Az első törvény majdnem ugyanolyan fontos. Rendületlenül gondoskodj Madame Glédia és Béli kapitány védelméről. Had legyenek boldogok egymással, és engedd, hogy Lady Glédia tovább munkálkodjék béketeremtő küldetésének megvalósításán. Az eljövendő évtizedek során legyen gondod rá, hogy a földlakók rendezetten távozhassanak erről a világról. És még egy dolog. Amennyiben képes vagyok fölidézni. Igen. Ha tudod, derítsd ki, hová tűntek a szolári jögyek. Ez fontos lehet. Zsiszkár elhallgatott. Dénjel ott térdel Zsiszkád ülő alakja mellett, és markába szorította barátja hideg fém kezét. Térj magadhoz, Zsiszkár barátom! Térj magadhoz! Amit tettél, helyesen tetted, a nulladik törvény szellemében. Olyan kiméletes voltál, amennyire csak lehetett. Nagy jó cselekedtél az emberiséggel. Miért kell ennyire szenvedned, amikor a beavatkozásodda végül is mindent megmentettél? Azért, mert nem vagyok biztos magamban. Mi van, ha mégis a másik változat a helyes Végül is, és az űrlakók diadalmaskodnak, aztán hanyatlásnak indulnak, és végül a galaxis itt marad üresen. Isten veled, Déniel, bár... Ezzel Zsiszkár elhallgatott, hogy többé soha se szóljon és mozduljon. Déniel felemelkedett ott állt egyedül egy egész galaxissal szemben, amelynek ezentúl ő kellett, hogy a gondját viselje.